And I with cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows The we fight with this We didn't come for money Hey Ragat Ma 2021. március 4-et csütörtök van. A pontos idő 3 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a kejfejancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a műsor. Borult ég 3-5 fok, talán meg lesz a triplája a háromnak biztosan. Az elkövetkezendő 36-48 órában romlik el az idő, már ha elromlik, mert van, aki az esőt szereti, meg a hideget. Ma, 2021. március 4-e csütörtök van, Kettő perc múlva lesz reggel 7 óra. 8-tól Györgyevicsben Benedek 8 óra 22-23-24-től Füries Balázs addig Önök meg én. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis, és minden nap meglepetés. Műsoron kívül dröm, mint doktor, kisdkiser. fialajanos, a nevem kukac, gmail.com Műsoridőn belül, mint például most, 061 9 111 168 061 9 111, 168. Figyelek hova mire! 2161-9-111-168 1 911, 168 Ö, nem könnyű témát, ö, téma, téma kapcsán kerestem meg, vagy szükszem fel, és egy picit megkiről kezdeném. Ö, én nem vagyok, ö, a szólag, hagyományosabb értelműen vallásos, de nem is mondanám magam a teistának sem. Amikor ö, a családom a katolikus értéke rend, szerint uh, az hosszú-hosszú évekig, de inkább ez egy, uh, ez egy látszat uh, uh, katolikusság volt, nem pedig névvallásosság. Amikor megismerkedtem a gyermekeim édesapjával, akkor annyit tudtam, hogy uh, az ő édesapja uh, a budapesti szóban született, a családjukban uh, uh, holokauszpárdatok is uh, voltak, és uh, és sok történetet hallottam uh, a, a család uh, oldalaiból. Uh, amikor, uh, amikor gyerekeink születtek, akkor volt egy, uh, egy felmerült bennem egy dinámma, hogy uh, a, én a gyökereimet a katolikus uh, kultúskörből tettem, uh, még ha ezek ilyen tulajdonképpen világi, világi uh, uh, dolgok is voltak, mert a karácsonyi fájlításra gondolok, a húsét, kisonkára, az asztalon, ilyen ügyes gondolok. Viszont, viszont azt gondoltam, hogy fontos lenne, hogyha ők legalább azt olyan mértékben ismernék az apai gyökereiket, mint amennyire én meg tudom nekik valamilyen szinten mutatni az én gyökereimet is. És született egy közös döntés, hogy hogy olyan óvodát, iskolát választunk a gyerekeknek, amiben uh, ez szintusítolnak uh, számukra. Ennek az lett a következménye, hogy a fiam, aki úgy éves, egyértelműen a zsidó közösség tagra, tagja és uh, zsidó identitással uh, uh, élja az életét. Uh, mi közben elváltunk a, a gyermekei de uh, Mondhatnám azt, hogy szinte napi kapcsolatban állunk. Már nappal ezelőtt egy tanulmány küzdött el nekem, amiben ö, egy ö, vidéki város kutatása szerepelt, és ö, kiderült, hogy a nagypapám, ö, anyai nagypapám, ö, ennek a vidéki városnak ö, a Nyilaskeresztes alapszervezetének a megalapító tagja volt, Ö, tulajdonképpen nem az első számú vezetője volt, az első számú vezetőjének sok köze volt. 14-15-ben aktívan közben működött ennek a kisvárosnak a zsidó lakosságának a fegyügyzésében, felkutatásában és fegyüdésében. Majd ő volt az első, akit halálra gyéltek. Itt utána 10 év kényszermunkára változtatták ezt a döntést, és még egy módosítással három évförtön büntetést kapott. Én a nagypapámat, az annyi nagypapámat 10 éves koromig ö, ö, szinte hetente több szártam. Gyakorlatilag szerves részig képeztem az életünknek. Nagyon erős működéssel is kapcsolatom volt vele. A lakásomban az esküvői fotója kint van a falon, és minden a elmegyek előtte többször is. És, és most megborult a világ. De nagyon-nagyon súlyosan. Nem tudok ezzel a történettel Olyan szinten szolom el magamtól, hogy még odáig sem jutottam, hogy, hogy elővegyem a édesanyám után maradt ö, papírokat, és áttanulmányozom, hogy esetleg van-e bármilyen nyomájában a papírt ennek a történetnek. Valójában, amit a férj átküldött, az mi volt? Az egy egyszeria. kutatás, egy kutatás. És füzött hozzá, abon... hozzá kommentált, vagy csak úgy elküldte? Megbeszéltük, persze, megbeszéltük. Tehát azt követően, hogyan elolvasta, azt követően önök erről beszéltek. Igen. Igen. Um, Előbb el, és aztán beszéltek, vagy előtte is beszéltek, és utána is beszéltek? Majdnem napi kapcsolatban. Ezt értem, akarsz, de attól még... Eb... Ettől... Nem, nem, elküldte, és utána beszélt. És mi volt ennek a lényeg ennek a beszélgetésnek? Kérdezte őt, hogy bármi is, vagy ő mondott valamit, vagy csak dadoktak. Ő távolságtartással tudja ezt kezelni, a gyerekeim is távolságtartással tudják ezt a dolgot kezelni. A gyerekek is megismerkedtek vele. Na nem. Van-e önnek anyai rokonsága? Igen, van, és, és, kérdez, és az volt a első, hogy, hogy akitől úgy gondolom, hogy, hogy információt kaptak, föl is híztam, de hogy hogy milyen információ? Mi tudna információ lenni? Én, én mivel az, az, hogy én a nagypapámról nekem milyen van, azt nekem magamnak valamilyen módon helyre kell tenni. Én azokat az információkat próbáltam valahogyan megtudni, hogy, hogy ebben a családban hosszú-hosszú évtizedeken át egy ilyen történet hogyan maradhatott nyitott. Korasztailag ehhez a nagypapához ön ma már mennyire tud, vagy ma még mennyire tud közel kerülni rokonokkal? Egy másik generáció, egy, egy, egy másik generáció él még néhányat. Magyarul, hogy már csak egy generációval, fiatalabbakkal tudja igen, ezt megbeszélni. Igen. Igen, És igen, igen, igen. Ők bírtak olyan információval, amivel ön nem? Nem, nem tudtak erről a dologról, illetőleg csak annyit tudtak, hogy börtönben volt. De hogy miért, az nem? Nem, mert ők akkor még, ők is uh, kisdérekek voltak, ki tíz éven alatt, tíz év alatt voltak akkor, amikor ez a történet uh, uh, zajlott. Majd aztán felnőtt helyen, hiszen nekem is élő kapcsolatom volt a nagyapámmal, felnőtt helyen ez a történet uh, titokká, Köszönöm. Mármint, hogy mi vé? Titokká. De hogyan tudod titokká kövesedni? Ki tudod róla? A, az, az a korosztály, a, a nagy, a, nagy a, a, a nagymamám, az anyai nagymamám testvérei heten voltak, éj, és gyakorlatilag mindenki, senki nem élt, élt, élt már, él már közöttük, csak a gyerekeim, akikkel én is tudom tartani a kapcsolatot de közöttünk is, közöttünk is majdnem generációs különbség de van. Álljon meg a fákjás, mert ugye a titok, a, és amiről nem beszélnek, az nem feltétlen ugyanaz. Most arról beszélünk, hogy erről az az feljebb lévő generáció, ha beszélgetett is egymással, abból kimaradt az egyel fiatalabb generáció, amely tehát ennek következtében erről a történetről nem tudott semmit sem. Nem arról van szó, hogy egy ideig beszéltek, és aztán nem beszéltek, hanem egyáltalán nem beszéltek. Egyáltalán nem beszéltek, Magyarul igen, ön most senkihez ez nem gyerek. tud fordulni a tekintetben, vagy legalábbis megpróbált eddig, nem sikerült, hogy bármi olyan részlettel szolgáljon, ami megy, azon, mint amit ön most megismert ezen írás által. Ö, nem tudok, nem tudok. Ö, azért nem tudok, mert, mert ők is akkor mint gyerekek voltak. Értem, értem. Ott... Magy magyarul, hogy senki nem tud többet annál, mint amennyit ön. Valamennyivel azért tudhatnak többet, mert uh, ugye az édesanyám is és a nagybátyám is testvére volt az édesanyámnak. Ők 41-42-ben szüvettek. Én azt próbáltam megtudni, hogy, hogy egy fiatal, fiatal házasság a, a nagyszüleim, anyai nagyszüleim házassága, ahol titi gyerekek voltak. Uh, hogy, hogy, hogy zajlott az az élet, ahol a nagyapám egy, egy éves és egy két éves gyerek mellől elment, embereket felkutatni és a halálba küldeni. Majd aztán utána a nagymamám ö, egy halára ítélt, bírósági ítélettel egyedül ott maradt két gyerekkel ö, a teljes bizonytalanságban. Nem, de ezek a gyerekek olyan fiatalok voltak, hogy akkor nem tudhattak semmit sem. Nem is tud, nem is, ők nem is, ő, nem is ö, már egyikőjüket sem tudom megkérdezni, sem az anyámat, sem a nagybátyámat, de hogy akik mellettük éltek még gyerekként öt 8 10 éves gyerekként őket, ők még meg tudom kérdezni, de hogy nem tudják ők sem. Nincsenek ilyen információk és emlékeztetők, csak tudom. És uh, hát. Hát. E, e, ezeket, az, ezeket az eseményeket valami módon próbálom uh, úgy összetelni, összerakni, jó, bár, bármit is eddig talált. Á, nem, semmi. Nem. Hát ez az. Tehát valójában ön egy konkrétumokat nélkülöző térben, mondhatnám, hogy légüres térben, de ez nem légüres tér, ebben a múlt új lebeg, amiben ön legfeljebb a tenetőbe tud kimenni, és a sírjánál beszélhet hozzá. Van neki sírja? Hát van persze, és, és az volt, az első, én teljesen véletlenül, nem fogtam ilyeneket csinálni, de teljesen véletlenül halottak napján, lefényképestem a, a, a rokonok sírjait, és, és néztem, és, és próbáltam a dátumokat megnézni most, ahogy ezek a, ez a történet kirobbant, és próbáltam a dátumokat megnézni, és összerakni belőle dolgokat is. Tehát így, e nagyon-nagyon ne, nem tudom, hogy mennyiben szóval nekem volt egy emlékem a nagyapámról rengeteg én, én érzem az illatát nekem hihetetlenül fontosak az illatok az életemben nagyon markás, markás módon jelen vannak, érzem az illatát folyamatosan tibi csokoládét kaptam tőle, amikor, amikor ö, ö, jött hozzánk érzem, érzem a a műhelyének az illatát. Én ezt értem, de ennek a Tibicsokkinak a szaga megváltozik attól, mert adott esetben valaki egy háborús bűnös? A, a nagyapám, ha az időt összekeverjük, akkor gyakorlatilag a nagyapám az, lehetőleg egy abszolút helyzetben ha lehet ilyet ö, elképzelni, akkor begyűjteni a filmat és elképzelni a ne, ne, ne, ne, ez ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amiről eddig beszéltünk, azok ö, nem indulatból szóltak. Ez itt most egy olyan mondat volt, ami nem fér a mi beszélgetésünkhöz, hiszen ez a beszélgetés gyakorlatilag időben sokkal hamarabb ért véget, semmint a mostani telefonunk. Ez, ami kettő, ez, a, ez az önmúltja, ez ott ér véget, eh, ahol elveszti a nagyapját, akkor hány éves volt? 8-9. 8-9? Uh, de akkor ez a 14 éves kor, ez a Tibicsoki, ez hogy volt, vagy én értettem valamit félre? Nem, de ne, biztos, hogy nem. Tehát 8-9 éves volt. Jó, tehát akkor ez a történet ott vég, véget ér, mindaz, amit most gondol, az valami olyan belegondolás, ami sokkal nagyobb mértékben szól 2021-ről, mint amilyen mértékben arról a múltról, amikor ön még ismerhette személyesen a nagyapját, azért ezzel tisztában kell lennie. Jó, igen, ez igaz. Jó, de nem fogunk erre több szót vesztegetni, de valójában ezt a mondatot mégis miért mondta? Azt értem, hogy dühös, vagy azt értem, hogy el van keseredve illetve, hát azt sem tudom, hogy dühös hiszen ez még nem derült ki. De hogy így vezesse le a dühét a nagyapján, hogy adott esetben mit csinálna az ön gyerekeivel, azért azok az emberek, akik akkor Háborús bűnösök voltak, volt közöttük olyanok, akik a saját családjukkal is leszámoltak és elszámoltak, és voltak olyanok, akik nem. Ez a fantázia birodalma. Miért engedte meg magának ezt a mondatot? Haragszik-re? Én egy emberre haragszom, aki érte. Az aki? Aki Én ezt értem, de érte. egy emberre haragszik, akit nem ismert. De ismertem, csak... Hát nem ismerte. Egy, arc, egy arcát ismertem, hát ami nem az... Értem, szabon. de hát egy arc az nem ismeret. Ön azt hitte, hogy ismerte, és nem ismerte, és most itt van, és amikor meg kéne beszélnie vele ezt, ha egyáltalán meg lehetne, egyáltalán nem biztos, hogy meg akarna nyilvánulni egyben, akkor nincs kivel beszélgetnie, elmehet a sírjához, és beszélhet hozzá, de ő nem válaszol. Vagy ha válaszol, akkor az valamilyen uh, földön kívüli dolog, amit nem fogok tudni követni. Megértem egyébként, hogyha ön lelki állapotban lenne, de abban nem, tudok, nem tudom önt követni. Abban, amiben most van, abban még tudom követni. Újra kell rakni a nagyapját, újra kell rakni a saját magát, Mondván, hogy hogy, le, hogy, le, hogy lehet, hogy fogadhattam el én egy Tibicsokit, egy háborús bűnöstől, Amire hát a fialabácsi azt mondja, hogy de hát édes lányom, akkor nem egy háborús bűnöstől fogadtad el a Tibicsokit, hanem a nagyapától. De hát hiszen az én nagyapám akkor háborús bűnös volt. De édes lányom, te ezt nem tudtad. Mire azt mondja ön, de fialabácsi, hogy lehet, hogy én ezt nem tudtam, és akkor azt tudom önnek mondani, hogy hát édes lányom, számos titok van az életben, ezt se tudtad, ki tudja, mit nem tudsz még? Nem, magamat nem, nem kell újra raknom. Nem, ez... Akkor mit kell újra rakni? Szóval... Hogy lehet igen, elszámolni? Ez, ez hogy lehet leszámolni egy nem létező emberrel? Leszámolni nem akarok. Érteni szeretném a dolgokat. Azokat a az intézkedéseket szeretném érteni. Azokat a motivációkat, amikről például az előbb beszéltem, hogy hogyan lehet el, elmenni otthonról egy-két egy éves gyerek mellől, hajtóvatást ez ehhez, e e e ehhez, ehhez mit tud öntenni, Ha naplót írtak volna, akkor talán igen. Szemtelenül nincs, mit tudok családtag tenni? nincs. Na, Tudja, hogy mit tudok hozzá tenni? Ö, a feleség, az én a nagymamám, idézőjelben a nagymamám ö, gyakorlatilag ö, 10 év házasság után, vagy 12 év házasság után meghalt. De gyakorlatilag ő 10 évet e, e, e, valamilyen módon ebben a borzalmas helyzetben, ahol a férje halára volt ítélve, és nem volt a családdal, valahogyan megszenvedett, és aztán meghalt. És, és hagyott egy olyan, hagyott egy olyan ö, kislányt, az anyámat, aki, aki egy, egy, egy, a, a, a, a szeretetét nagyon-nagyon sajátos módon tudta kifejezni. És nekünk, nek, nek, nekünk már mint nekem és az anyámnak, egy nagyon sajátos kapcsolatunk volt, és ennek a kapcsolatnak a, a megszenvedője most a lányom. És én próbálom visszavezetni azokat a dolgokat, amelyeket én anyámtól kaptam, vagy nem kaptam. Jó, de nézd, én ehhez azért szakmai segítséget ajánlanék önnek adott esetben, ja, ami nyilvánvalóan, nyilván hogy egy pszichológus vagy egy sziáter, de az kell, hogy önnek mondjam, hogy az, amit ön csinál azért érthető, és azért nagyon jó, és azért nagyon veszélyes. Mert, hogy egyáltalán nem biztos, hogy olyan részletekből ott, tehát hogy ez egy valós múltkutatás legyen, és ne egy zackavargatás, a kettőt egy milliméter választja el, és biztos, hogy nem én leszek az, aki meg tudja különböztetni a kettőt. De az, amit ön most mond, az anyja és az ön, és az ön és a lánya kapcsolata, ott van egy olyan transzcendens elem ismét, mint amit már egyszer mondott a nagyapjáról, mert ott valami olyan dolgokat kellene utólag hirtelen megtalálnia, e, konkrétumokat, amelyeket ha nem talál meg, akkor olyan nyomokból fog olvasni, amely nyomok nincsenek, vagy amely nyomok nem erről szólnak, de ő mindenféleképpen magyarázatot akar találni, és olyan nyomokból fog találni magyarázatot, amely magyarázatok egyébként egyer, a, a, a, a, a, a, a nyomok egyáltalán nem erre adnak magyarázatot, de ő nem akar magyarázat nélkül meghalni, ő nem akar magyarázat nélkül élni, és ez a vágya a magyarázatra, ez nem lehet elegendő ahhoz, hogy nem létező anyagból köpüljön vajat. Megpróbálhatja, ehhez kell szakmai segítség, mert azért ez látható módon önt nagyon foglalkoztatja. Ez egy mikoré történet? Hát pont ezt akartam mondani, hogy egyrészt ez még nagyon korai történet. De mikoré történet, a... mikor küldte el ezt a férje, volt férje? Múlt héten, múlt héten, tehát ez még nagyon korai történet. De hogy azért, szóval itt most teljesen véletlenül a sors nagyon putzsán kevert a lapokat, mert nem olyan régen láttam hogy On egy olyan, olyan dokumentum filmjét, amelyben, amelyben egy Ausitban született ö, kis babának, aki most már egy nagymama, a sorsát és a lánya kapcsolatát próbálta feldolgozni. A transgenerációs traumák, tra traumák kapcsán, és és ez olyan szinten, olyan szinten, persze szakember kell, de nem kérdés, nem kérdés, csak annyira, annyira hirtelen most um, együtt zajlik ez a történet. És, uh... De egy dolgot ne felejtsen. Ön most rokonokat akar találni. Ez az on the spot. Vagy rokon, vagy nem rokon. Ön most de rokonokat akar találni. lehetséges. Én, ezt, lehetséges. én ezt értem de ez nem biztos, hogy az a halmaz, amely önben, amelyben ön most él. Lehet, de nem biztos. Ön most rokonokat akar találni, ön most keres olyan embereket, akik valóságosan vagy vélten azonos érzelmi közösségbe tartoznak önnel. Ezt nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Ez olyan, mintha most ön ennek a filmnek a főszereplőjét keresné meg, és próbálna vele beszélni valamiről, és miközben lehetséges, hogy hasonló vagy azonos gyökerekről származik a történetük, mégis Könnyen előfordulhat, sőt, nagyon valószínű, hogy először egymásra borulnának, és azt mondanák, hogy ez az én történetem, ez a te történeted, ez ugyanaz, és aztán kiderülne, hogy két egészen eltérő történet, csak szeretnék, hogyha önök egyébként ezt a kettőt egymás mellé rakhatják. Könnyen lehetséges, hogy ezzel a történettel, amit ön most megtett eddig, ez a maximum? Nem tudom, csak ezt ezzel szembe kell nézni. Lehet, hogy ez a maximum... Nem Tehát hogy mondjam, én a saját szielteremtől azt tanultam, hogy próbáljam beleélni magamat a másik helyzetébe, most konkrétan az önébe. Ez nyilvánvalóan valamelyest megy, és másképpen pedig nem. Sokkal jobban megy nekem, mint másoknak, hiszen tanultam de ebből adódóan az is következik, hogy ennek a feldolgozása, még csak azt sem mondanám, hogy gyászmunkája, mert ez nem egy gyászmunka, ez egy, ez egy feldolgozás, egy olyan információnak a feldolgozása, amely az embert totálisan uh, váratlanul éri. Um, ez most a toporgás időszaka, és könnyen lehetséges, hogy a toporgás időszakát semmi nem bátja fel. Csak ne olyanokat, mint amit az előbb mondott, hogy egyébként mi csinálna a nagyapja a saját családjával, mármint az önével, mert ezt nem tudjuk. Ez az ön agressziójának, az ön érthető dühének a levezetése rajta. Nyilvánvalóan, hogy ezt egy kívülálló meg kell, hogy értse. Adekvátnak mondható, de nem szerencsés. Igen, igen, igen ez igaz. Ezre igen, ez igaz. Van egy olyan olvasat is ennek a történetnek, hogy hogy, uh, bocsánat, uh, durva leszek, mikor, bassza meg, mikor zárul már le ez a történet? Tehát az, hogy az, az életünkben... De ez egy teljesen ez indokolatlan az... kérdés, soha nem zárul le, asszonyom, soha a bizonyos hát, életben. Jó, de hát, hogy ha, ha valamit gondoltam arról, hogy... hogy uh, de ez rossz uh, feltételezés, az embernek a fantáziája szegény ahhoz, mint amire egyébként a valóság képes. Ő most ezzel szembesül. Bassza meg, vagy nem bassza meg? Uh -huh. Mi fog még kiderülni, ki tudja? Néze! Um, ez a tanulmány, amit egyébként elküldött a. Férje ez egy történésznek az írása? Igen, igen egy kutatási... kutatási és bele már beszélt? Hát ö, ö, a kapcsolatfelvétel az elindult, ö, a, tehát hogy pró, próbálom kideríteni a, a, a gyerekeim édesapján keresztül az elérhetőségét, és már elindult egy... Hát fajta... ez annyira nem bonyolult? Hát ö, nem bonyolult, igen, de Mert... valami Hát jó, de ez, ez meg kellene, hogy először mindent, hiszen ki tudja még, hogy ennek a történésznek milyen információk vannak a birtokában, amelyeket még nem írt meg, vagy nem tartoztak ide, és amelyek adott esetben megoszthatók önnel. De hát ez lenne a, olyan, hogy ilyen szót nem ismer a magyar, ez lenne az evidens. Hát ez az egy, tehát ez az út vezet oda, ahol egyébként exhumálni lehet a sírt. Nem a temetőben van jelenleg a sír. Tehát akkor őt kell megkeresni. Lehet, hogy semeddig nem jut. Lehet, hogy valameddig jut. Fogalmam nincs. Igen, Val valamiért ezt ön eltolta magától. Tehát az, ahogy ön egyébként hozzátartozókat keresett, és nem ezt az embert, ez számomra itt jelen pillanatban nem megérthető. De, a, a, de János, a, tehát én, én az első körben azt próbáltam összetenni, hogy azok a, azok a hétköznapok 44-45-ben amiben élt, akkor a családomnak az a része, azok, azok hogyan... Én erre nem tudok válaszolni, hogy ez normális-e vagy sem, de a kapkodásában azért, ha másnak, nem, legalább a férjének eszébe kellett volna jusson ez a forrás beleértve, hogy amikor ezt elküldi, akkor párhuzamosan nem küldi el a telefonszámát. Van ebben valami felelőtlenség. Tehát minél jobban megismerkedem a történetével, egyre több árnyalat van. Tehát azzal, hogy ezt elküldi önnek a férje kommentár nélkül, vagy kommentárral is beszélgetnek róla, ez önmagában kevés. Először is biztos vagyok benne, hogy én ezt nem küldeném el, hanem személyesen beszélnék róla, és kinyomtatva odaadnám, és nem küldeném el e-mailben, ha egyébként így történt. Ez egy olyan személytelen von, ö, ö, mozzanat ebben az abszolút személyes történetben, ami számomra egy tízes skálán kilencesen nem érthető. Nem, nem, nem. ez érthető. Ez épp olyan hárítás a férje részéről, mint amilyen hárítás az ön részéről, hogy nem a, a történészt keresi. Ezzel a történettel önök egyszerre akarnak és egyszerre nem akarnak foglalkozni az én feldolgozásomban, már ugye csak annyi idő alatt, amennyi ideig mi erről beszélgetünk. Ebben lehetséges, hogy van igazság, abszolút igen. igen Jó, csak igen, hát ez igen. érti, akkor akkor azért az uri luxus, tehát azért ne felejts el, hogy ez annál sokkal intimebb történet sem, mint hogy egy vadidegen próbálja önt erre rávezetni, mert én vagyok, én ezzel nem fog visszaélni, aki kettőnket hallgat, az tapasztalhatja azt a szakmai alázatot, amit én, mint egy ilyen felkent amiközben nem vagyok az, csak a műsoromon keresztül, már amennyit egyébként tanultam ebből a szakmából, az önnel folytatott beszélgetésben tanúsítani tudok, de azért ne felejts el, hogy ezek olyan ajtókat nyitnak és csuknak önben, ami egyébként nagy valószínűséggel nem bírja a nyilvánosságot, nem bírja a fényt, nem bírja a társaságot. Hiszen önnek nem a nagy apjával kell önmagában elszámolni, hanem el kell számolnia a, a szüleivel, akik erről tudtak, de nem beszéltek róla, vagy nem tudtak és nem beszéltek róla, de akkor ez hogy lehetséges? Tehát ön oda-vissza pattog majd itt még heteken, vagy hónapokon, vagy ki tudja mennyi időn keresztül egy olyan témakörben, amelyben könnyen lehetséges, hogy csak vélt valóságot fog tapasztalni, mert semmilyen újdonság nem fog azon kívül kiderülni, mint ami rendelkezésére áll, és ez ön súlyosan meg fogja viselni, és hogyha korán engedi ki azt a szellemet a palacból, ami egyébként ennek a történetnek a szelleme, akkor az egyébként önre is ártó hatással lesz. Az a kérdés, hogy mi ez a szellem? A múlt, a múlt, a a amivel nem volt tisztában. A múlt, amivel önnek most valamit kéne csinálni, és fogalma sincs, hogy mit csináljon, különös tekintettel arra, hogy akik érintettek, azok elérhetetlenek. Ez. Hiszen egyébként a mai napja semmiben sem különbözik a két héttel az előttitől. Meg kell keresni ezt a történet. És aztán el kell tudni dönteni, hogy önnek valójában Isten igazából mi a baja, hozzátéve, hogy lehet, hogy egyáltalán nincs baja. Lehet, hogy most valójában ez egy olyan sok amit egy ilyen szituációban éri az embert, és ami két hét múlva lecseng, és ha lecsengene, abban nem lenne mit szégyelni. Ön most egy olyan polcot akar rendet rakni, ahol nem ön csinált rendetlenséget. Ö, igen. És a rokon történeteket keres, akár a turulban, akár az on the spotban, akkor valójában rokonokat keres, akkor keresi az anonim klubját, ahol ez kibeszélheti. De ez az anonim klubja a szó átvitt értelmében az ön esetében jelen pillanatban még nem létezik. Hogy később létezik-e, az kiderül majd a részletek kapcsán, ha lesznek részletek. De könnyen lehetséges, hogy nem lesznek részletek, és nem lesz önnek osztály része ilyen klubnak a tagja lenni. És akkor ezt egyedül kell megoldania, mert hogy az ön nagyapjáról van szó, ma már nincs senki. Talán az ön közvetlen környezetében, de a gyerekei egészen biztosan, ha csak most meg nem cáfol, akik ismerték volna ezt az embert. Lefejve egy fényképet látnak, és egy fényképről lesz más véleményük, de hát egy fényképről más véleményen lenni, az nem ugyanaz, mint egy élő emberről. Igen, nincsen, nincsen igazából, igaz, igaz, persze nincs, nem tud más vélemény lenni róla gyerekén kapcsolatban. Gyerek. El, el kell menni a történéshez. A történésznek van neve, a történésznek van munkahelye. Egy fél nap megtudni ezt a... Az, hogy a történész akar-e önnel beszélni, azt nem tudjuk. Lehet, hogy nem akar önnel beszélni. Lehet, hogy szívesen találkozik önnel. Lehet, hogy lesz plusz információja. Lehet, hogy nem lesz. Ezek mind olyan részletek, amelyeket ma itt, 7 óra, 37 perckor nem tudunk. Ez mind az ön dolga. És attól tartok, hogy amikor ezeket meglépi, akkor mindig aludni kell rá egyet azelőtt, mielőtt az ember bárkivel beszél, mert könnyen mondhat olyan rossz mondatokat, mint amilyet már nekem is mondott. És azokat most nem kéne. Igen, ez, ez igaz lehetséges. Igen, ez igaz. Hajrá! Dolgozza föl, amit tud. Könnyen lehetséges, hogy pontosan annyi anyaga marad, mint amit itt most megosztott, és akkor ezt kell tudnia feldolgozni. És ne kárhoztassa emiatt a történelmet, és nem mondja azt, hogy mit hoz még az élet, bármit hozhat. Ma már nem gyufáért mennek le az emberek, és soha többet nem mennek vissza, de régen gyufáért mentek le, és nem jöttek vissza. Ne felejts el a könyvelőt, aki nappal könyvelt, este pedig motorozott bőrruhában. Ezek az emberi természetről szólnak különbözőek vagyunk, nem mindegyik énünket akarjuk megmutatni a másiknak. Van, aminek van jelentősége, van, aminek nincs, van, akit csak megcsalnak, és van, akiről kiderül, hogy nyilas volt a Keresse meg a Rendben. És utána döntse el, hogy önnek mi dolga van ezzel, és azt egy ideig tartsa magában, mint egy levegőt, amit az ember nem ereszt ki, és csak utána ereszek. ki. Nem, most nem a velem való beszélgetésre gondolok, hanem bárkivel. Nem, nem. És ne aktualizálja. Ez egy egészen más világban történt, egy más periódusban. Ha áthozza a jelenbe, akkor megcsalja magát ezzel. És ne keressen olyan összefüggéseket, amelyek, vagy keressen, de ne döntse el, hogy ezek az összefüggések egyébként kihatottak-e az életére, vagy sem, mert ez már az a szint, hogyha ennyire foglalkoztatja, amit tényleg el kell vinni szakemberhez, de még nem tart itt. Tehát ne következtesen ebből arra, hogy egyszer azért ment balra, mert Nyilas volt a nagyapja, vagy egyszer azért ment jobbra, vagy azért ment be a trafikba, ezek ennél bonyolultabb, részint ennél egyszerűbb dolgok. Hát persze, azért, azért, azért én is legyen kíváncsi és legyen fegyelmezett köszönöm úgyan szívesen, köszönöm. Ön hány éves? 56 mit akkor még van ideje ezt feldolgozni hajrá, sok sikert Igen. viszont halásnak! A mai monológomat elvitte a cica. Hogy jól tette, hogy elvitte a cica, vagy rosszul tette, ez egy értelmetlen kérdés. Minden esetre, ha Müller Péterrel kellett volna beszélgetnem, ez a beszélgetés nem lehetett volna ilyen. Leginkább azért, mert 5 percunkban lesz 3-8. Legyünk hálásak Nigger Müller Péternek, hogy ma nem volt itt, és a jövő héten se lesz, és nagy valószínűséggel semmikor se lesz. Anélkül, hogy ő egyébként tudhatta volna, hogy ma mit tett lehetővé. Jöreged! Jó reggelt kívánatunk, Szabuk Kézorszámbanok Az előző beszélgetéshez szeretnék hozzászólni, hogy addig, amíg a hölgy meg nem fog tudni minden részletet, addig nagyon le. Ebben a műsorban, Szijáterből és műsorvezetőből elnézést, elnézést kérdőjel elég egy. egy, 168. jó reggel kívánok Sőny Zsolt vagyok. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy akkor ő, nem is fogjuk megtudni, hogy miért nem lesz már Ermürel Péter? Hát ma biztos, hogy nem. Nem, de hogy, azt mondta, hogy jövőre se lesz. Hát már azt mondtam, hogy nem lesz, nem fogok vele beszélgetni. De hogy miért, ezt nem ezt lehet tudni? Egyszer majd lehet, hogy el fogom mesélni a mostani beszélgetés után, amit folytattam, annyira lényegtelennek tűnik, hogy örülök, hogy önben van kíváncsiság, engem most egészen más foglalkoztat. Igen, a igaza van, köszönöm. Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Tudják, az élettarpasztalat, a érzék az, ami ilyenkor az emberben ott van, és nem próbálja 20 percbe belenyomorítani azt, ami lehet, hogy 10 percbe is belefért volna. De most, hogy 8-kor kell fölhívnom Györgyövis Benedeket, semmi kényszert nem érzek arra, hogy megmagyarázzam, hogy miért nincs itt Péter. Ha a dühömet és a jogos dühömet kivetíteném iránta, de igyekszem nem eltúlozni, akkor azt mondanám, hogy megtartom. 061 911 -168. 2021. március 4 csütörtök, van a pontos idő, egy percen múlott 3 8, ez a Kéfej minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 ében aluljaknak, nem felette és a igen korlátozott mértében ajánlott műsora 061 9111 68 Ez az interaktivitás lehetővé tevő telefon 061 Inkább 4 mint 3 perccel múlat 3 8, 061 9, 11, 168 People always talk about the weather borult ég nagyjából 3-4 fog, de lehet, hogy ennél már több van, és lehet, hogy már ki is derült, ez innen nem látszik. hides in, in familiar faces. Györöget. Én, aki hallgattam állandóan a műsorát, és hallgattam négyőrműlet, és elég csalódott vagyok, hogy nem tudhatom meg, hogy miért nem fogjuk ezzel, tudom, hogy az döndő. A telefonálásban, mintha a Facebook szelleme lenne, először is nem mondtam, hogy nem fogom megmondani. Azt mondtam, hogy ma abban a hangulatomban, amit az előző telefon okozott, erről nem akarok beszélni, és nem is tulajdonítok neki jelentőséget. Sőt, hálás vagyok, hogy nem kellett a beszélgetést hamarabb abba hagyni. Azok, akik egyébként ebbe az örömbe és ebbe a gyászba megfelelő rész aláhúzandó ilyen telefonokkal taposnak bele sáros lábbal, ne csodálkozzanak azon, hogy tíz másodpercet sem kapnak a világhírből. 061 egy. 11 Jó réged! Jó réged, járok, tiszteletem! érdekelni szeretnék, hogy minden műzre Péter urát mikor halljuk a műsor. Még nem tudom, hogy mikor megyek nyári szünetre, ez összefüggésben van a pandémiával. Ez lehet június 1 -e, június 15-e és július 1-e, addig biztos, hogy nem. Egyetlen egy esetben igen, hogyha ő felhív engem telefonon műsorban, vagy azon kívül és kifejezetten ez ügyben a szándékát jelzi. Ebben az esetben, ha nem is mondom, hogy boldogan, de szívesen, Ma nehezen elképzelhető nyomósok van olyan, ami miatt én felvenném a telefont. De szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy ezek egy totálisan méltatlan szituáció termékei, már mint ezek a mondatok. Hadd meséljek el egy történetet. Mint nem ismerem azokat, akik ezt előidézték, ennek következtében nem tudom, hogy kiken. Mutatom be a példát. Balaton voltunk a Kristával. külföldről jöttünk haza a meghívott Kerény Imre. Voltam annyira hiú, vagy volt annyira fontos, hogy a egyenesen Veszprémbe mentük, leraktuk a holminkat és irány Balaton-Almádi. Bogányi Gergely volt egy csűrben, ami akkor ott egy olyan konglomerátumnak lett volna része, amit Kerény Imre ott Balaton-Almádi-ban, illetve annak környékén van a településnek, vagy a almádi település részének egy neved azt lett volna, de a halálával ez megszűnt. Nem régen jött ki a Kék Golyó utcából, én külön leültem és beszélgettem, és vele mondta, hogy nem is gondolta volna, hogy ő ilyen gyorsan fog regenerálódni. Mondott egy nagy beszédet, iszonyatosan izzza a sokkal jobban, mint amennyire meleg volt, a füléről csöpögött a víz, és az ültetés következtében mi ott ültünk, ahol a műpában, vagy a zeneakadémián a leghátsó részen, az emeleten, nincs több emelet, onnan rálátni a zongorára, itt ez egy tribűn volt, és előttünk ült Kerény Imre, lánya, a férjével és két gyerekével, vagy hárommal, már nem emlékszem, tíz éven aluli, vagy tíz, év, tíz évet meg nem haladókorú gyerekek voltak, és egy polgári kinézetű asszony a Kerény Imre, Lányának a füléhez hajolt, de úgy, hogy közben ezt mi is hallhattuk, a Kriszta meg én, és azt mondta, hogy milyen gyorsan kinőtt az apát haja. És akkor hátrafordult a kerényémre lánya, és azt mondta, hogy szerintem nem ez a legalkalmasabb pillanat, hogy erről beszéljünk. Ennyit azokról, akik Niedermüller Péter iránt érdeklődtek. Hát egy, kilenc, 168 Túl kelni nyire. Két hétel később már halott volt. Make dinner. It's getting doesn't it? The World keeps growing. You feed it. Doesn't feed you, doesn't? But nulla egy, kilenc, How much can you take before you snap? Meg akarok tőle egyet egyetmást. Például azt, hogy mi végre vagyunk. Mert hát... Fölépítjük a házainkat. felneveljük a gyerekénket. Feharadjuk a búzát. Áborúskodunk, öljük egymást. Aztán mi végre? Meghát az én életemről is ki akarom kérdeni. Az igazságot akarom megtudni. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak elfoglalom a helyemet. Most már egy ilyen koreográfiája is van ennek a műsornak, de én nagyon élvezem meg, neked őszintén. Tulajdonképpen hálás vagyok a sorsnak, hogy eljöttem onnan, a, onnan ahol voltam. Szóval és tett el, Könnyű és nehéz helyzetben vagyunk. Te tudod, hogy miért én nem részletezem. Előttem van a népszava február 27-i szombati száma. Ebben a szombati számban, amit te nyilvánvalóan ismersz, két cikk szól a Városligetről. Ezeknek hangvétele, ezeknek a tárgyiasultsága, merőben más, mint hogyha nem is egy labban lenne. A negyedik oldalon Belföld Élménypark Nemliget Szalai Anna írása, és aztán a tizenkettedik oldalon, a kultúra oldalán beavató intézmény, építészet, időkapszulát helyeztek el a Magyar Zeneházában. A nyitásra 2021 decemberig várni kell Pészabó Dénes írása. Hozzá kell tenni, hogy Szalai Anna írásában van utalás arra, hogy az újság ez a szombat, mármint a szombati újság, máshol is foglalkozik a ligettel. Semmilyen vonatkozásban. nem vetem össze a kettőt, nem is lenne elegáns, nem is lenne méltányos. Az első cikk, ami élménypark nem liget, tele annyi épületet, futókört, játszóteres sportpályát, balonkilátott pavilont, mi egyebben zsúfolnak a városligetbe, hogy elveszíti park jellegét, egy olyan írás, és igyekszem objektív lenni, ami nem könnyű, amelyben Szalai Anna 8 pontban összeszedi a kritikáját a Városligetnek. De egy olyan alkalommal, amikor éppen van egy másik esemény, ami egyébként az időkapszula elhelyezése fontos, nem fontos, nem annyira fontos, és a Magyar Zeneházával kapcsolatos és erről is beszámol az újság, hogy vajon miért tartotta fontos a névszavának, hogy ezt a két ciket egy és ugyanazon újságban helyezz el különs arra, hogy az egyik egy olyan dologról számolt be, ami előző nap történt. Pénteken a másik pedig Szalai Anna írása gyakorlatilag arról szól, ez az én fordításom, én miért utálom a Városlégetet a mostani formájában, amiben semmilyen újdonság nincs, összeszedi mindazt, ami egyébként számára elfogadhatatlan, és közli az olvasóval anélkül, hogy bármi olyan elem lenne benne, legyen benne egy új nyolcadik elem, vagy kötni össze bármi, ami egyébként új jelentőséget, más kontextust biztosít a lapnak, amiért az ember ezt megérti. Mint hogyha lenne két önálló része egy testnek, amely nincs összehangolva, de ez nem az én gondom, de aki ezt látta, olvasta, tapasztalhatta. Én csak gondolom, hogy olvastad, ha nem olvastad, akkor felidézem neked, de ha olvastad, és most maradjunk Szalai Anna írásánál, és nem véletlenül tartom a sorrendet, és maga az újság is fennükkínálja, hiszen az egyik a negyedik van, a másik a 12. oldalon, azzal fogunk zárni. De mire jöttél rá, amikor elolvastad az utolsó mondatot? Ebben a másodpercben nincs rettem az utolsó mondata, úgyhogy ha ebben segített a egyszerre nem tud leszivárogni a víz, magyarázza Garai Klára Podmonicki díjas városvédő, aki szerint nem csak a felgyőremlő talajvíz, hanem a föld alatti vízfolyásos elzárása miatt kiszáradó talaj is gondot okozhat, megsüllyedhetnek a Dózsagyő út másik oldalán álló házak. De csak hogy legyen mindenki számára, hogy milyen kritikai jegyzék van, a Városliget átalakulása immáron visszafordíthatatlannak tűnik a Várospa városi központ gyorsul ütemben tematikus szórakozón egy némi zölddel kerítve. elsőpont Első között készült el a Kutyás élménypark műfú tettek le fűhelyet. Kettes pont. Vakok és Műcsényi Mihály neves tájépítés botanikus kertje. Tavaly decemberben adták át, de néhol már is romlásnak indult. Hármas pont. Milleniumháza, amelybe sikerült becsempészni egy nagy képet Orbán Viktorról, ahogy a Hősök terén Nagy 1989-es újra beszédet mond négyes pont liget terhelés azonban ellén is nagyobb, eh, bá, eh, ahol nem elég, hogy nagy a terhelés, de a Városliges ZRT ráadásul bárányfesztiválra, kunhagyományok kulturális bemutatóra, filmforgatásra, pörköltfőzésre és őszízek vásárral is engedélyt adott. Ötös pont, van a Dózsa-György egy egy Dózsa út alatt egy 800 félre eh, garázs, viszont egyelőre csak nem üresen tátong. Hatodik pont, ez az összes eh, eddigi kitüntetett épülettel kapcsolatban azt írja, hogy vásárolt elismerések, tehát nem önként odaadottak. A hetedik pont, a Néprajzi Múzeum mögött elültetett új fenyőfák többsége kiszáradásáról, a nyolcas pont viszont arról, hogy a fű se látszik ki a vízből. Ez a nyolc pont, gyagyjából ebből a nyolc pontból Igen. áll ez az írás. Szerintem Egyfelől az első, amikor én ezt a ciket elolvastam, nyilván van egy emberi oldala, van bennem egyfajta keserűség, amikor, amikor ezekkel kell szembesülni. Érdekes, hogy a hatodik évet csinálom, de nagyon nehéz megszokni. Ugyanakkor a másik oldalról szintén mondom, hogy örülök neki. Tehát ezek azok a beszélgetések és azok a viták, amiket, le kellett folytatni, le kell folytatni, és valószínűleg a jövőben is kell ezekről a kérdésekről beszélni. Nyilván az újságíró nő, ő egy régi és ismert kritikusa a, a Liget projektnek, amihez egyébként természetesen minden joga megvan, és nagyon fontos, hogy ne csak az a narratíva hangozzon el, amit mondjuk én elmondhatok ebben a rádióban, vagy az a, az a fénytörés jelenjen meg, ahogy mi a Városliget ZRT oldaláról látjuk, és amiben őszintén kicsünk, hogy ez azért alapvetően nem egy visszalépés a liget 2014-es állapotához képest, hanem egy jelentős előrelépés. De azt gondolom, hogy nem csak az újságíró asszonynak, hanem, hanem minden olvasónak szíve joga, hogy eldöntse, hogy azok a kritikák, amik ebben a cikkben foglaltak, azok, azok igazak vagy nem. Én azért azt javasolnám mindenkinek, hogy igyekezzen több forrásból tájékozódni, most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem valamiféle várományok és elvárások és élmények ütköznek az emberek fejében, hanem érdemes kilátogatni a város ligetbe és meggyőződni arról, hogy amit ott látnak, az jó-e vagy rossz. Nem vagyok könnyű helyzetben, mert én most elkezdem. Tételesen, amiben egyébként azt gondolom, hogy érdemes is belemenni ebbe a nyolc pontba, legalább egy-egy mondat erejéig, akkor én már mindenképpen egy ilyen magyarázom a bizonyítványomat hát helyzetben. Egyfelől másfelől pedig ezt a nyolc pontot mi már mind a nyolcat átvettük. Tehát abban nem vádulhat bennünket meg Anna vagy Garai Klára, vagy bárki, aki egyébként nem azt a nyelvet beszéli, amit én, és nem azt a nyelvet beszéli, amit te, de mondandóját tekintve mindenféleképpen más városligetről gondolkodik, mint amiről te beszélsz és ami ellen nekem nincs kifogásom, ha van akkor azt megemlítem, de ad abszurdum az egészet úgy, ahogy van nem húznám le egy képzeletbeli lefolyón abban nem vádolhatnak meg bennünket mindegyik pontról volt szó és valójában itt csupán az a kérdés, hogy amikor mi erről beszéltünk, akkor ott az igazság hangzott-e el, hozzátéve hogy lehet szimbolikusnak látni a Millennium házában azt a bizonyos fényképet Orbán Viktorról, ami szerencsés vagy szerencsétlen, szerintem sem túl szerencsés, de aki ebben látja meg a Millennium házának az egésznek a kritikáját, és valójában majd egy-két év múlva, akár csak egy-két év múlva, amikor már nem ez a kiállítás lesz, akkor ki tudja, hogy milyen kifogást kell keresnie, majd újat, amit egyébként a Millennium házával szemben emelhet, abban van valami, ami az embert arra emlékezteti, hogy keressél egy pontot, és én azt megmondom neked, hogy miért rossz. Hogy segítsem egy kicsit a nézőknek és a hallgatóknak a megértését ebben a kérdésközben, a megengedett három dolgot kiemeljük. Ugye az egyik az, az hogy a ligetnek a fejlesztés, ami azt ígértük a Városliget megújítása elején, hogy nem lesz egy időpidónak, amikor körbezártjuk az egész Városligetet, ezért ütemezetten készítjük. Az ajtósi bűrrel sor felől indul a tájépítészeti megújítás, és reményeim szerint előbb vagy utóbb de el fogunk jutni az állatkerti körútig a ligetnek a másik oldalára. Ugye azon a részen vagyunk nagyjából túl, ami az ajtósi és a Zichy Mihály út között készült el. Ez az a része a ligetnek, ahol sokkal több tematikus élmény jelenik meg, mint eddig. Hozzáteszem, a ligetben eddig is voltak tematikusos koncentrált élményhelyek, hogyha egy focipályát ilyennek nevezhetünk, vagy egy leromlott, korábban leromlott strand röplabda pályát ilyennek nevezhetünk, akkor ezek a ligetben korábban is jelen voltak kis botanikus kertnek is történelmi hagyományai vannak, vagy éppen a vakok kertje, amik szintén itt szerepelnek, ahogy a futók is megjelentek a ligetbe, csak akkor nem futókörön futottak. De a lényeg az az, hogy ezen a részen koncentrálódik elsősorban a tájépítés pályázaton nyertes Gertens tervei alapján ide kerültek a élménypart és egyéb a cikben is említett helyek. A ligetnek a másik oldala, ami nagyjából azoknak, akik ritkábban járnak, kint a Városligetben azt tudom mondani, hogy nagyjából a kétharmada a ligetnek, tehát a Városligeti tó és környéke, a nagyrétnek a környéke, vagy éppen a mimózadomnak a környéke. Itt egy szignifikánsan alacsonyabb élményszám fog megjelenni, tehát kicsit abban a helyzetben érzem magam, amikor a festő odáll az üres vákon elé, és elkezdi festeni a, a festményét, és valami oknál fogva először egy vastag ecsetet fog, és lefesti a háttérét kékre, és akkor szörnyűködve oda jönnek, hogy mi ez a borzalmas kékség. Igen, csak még nem készült el az egész testmény, tehát azok a, azok a mondjuk a csendéletnek az egyéb részei, amik a, a, az egészhez, egésznek a megítélését majd lehetővé teszik, azok még nem készültek el, de ezt értjük, tudjuk, látjuk, csak szeretném megjegyezni, hogy nem érdemes extrapolálni teljes egészében az Altósi-Dűrel sor és az icsi Mihály út közötti részt, nem teljesen ez folytatódik tovább a városlig egy ZRT honlapján egyébként elég jól elérhető térképeken meg lehet nézni, hogy egészen pontosan hogyan fog kinézni a megújulás követően alig. Ez az egyik. Igen, csak gyorsabban kéne, mert én szerettem volna azért nagyjából kiegyensúlyozott lenni, és legalább ennyi időt ennyi már nem is lesz a Zeneházára szentelni, úgyhogy ezt a másik kettőt röviden kéne, hogy aztán lehessen beszélni a 12. oldalról is. Szerintem a másik kettőt relatív röviden tudjuk, tehát e, szerettem volna kiemelni még egy darab konkrétumot, amit mind a nyolc kapcsán meg tudnám tenni, mondjuk a kutyás élményparknak a leműfüvezése, ugye itt nagyon sokszor beszéltünk erről a kérdésről, tehát jelenleg három darab kutyás élménypark van az ebből a harmadiknak megépített be jelent meg tematikusan egyébként a kutyatartókkal és a kutyatartók képviselőivel történő egyeztetést követően egy olyan kísérlet, ami egyébként nagyon sikeresnek látszik, ahol a különböző terepalakulatok tetején feltűnik ez az előbb megénekelt és megemlített műfű is. Érdemes elmenni abba a parkrészbe, ahol ilyen nem jelenik meg, és érdemes elmenni abba a parkrészbe, ahol megjelenik. Itt ugye egyébként egy nagyon kis területről beszélünk, és saját szemmel meggyőződni róla, hogy melyik az, amelyik egyébként népszerűbb. Én azt látom a saját szememmel, hogy sokkal több kutyás jön abba a park részbe, ahol egyébként ez a műfüves kup opórészek van a különböző terep alakulatoknak a tetején, és érdemes megkérdezni a helyi kutyásokat. Nagyon népszerű, nem csak a műfüves rész, hanem az egész Junkjás élménypart és tematika. Teljesen arra téged, hogy akkor csak akkor beszéljünk a harmadikról, muszáj is beszéljünk a beavató intézményről, ahogy egyébként. Beszéljünk a, a beavató intézményről. Említi a cikkében, amelyben egyébként szintén vannak kritikus elemek, tehát félértés nehesség, megemlíti itt a ligetvédők szempontjait, ő már az azt, hogy hány fát kellett kivágni a zeneháza miatt. Felmerül az a kérdés, hogy vajon annyi zenei intézmény mellett mi szükség van erre, de ezekre mind-mind talál, vagy talán talál, vagy az olvasó eldönti, hogy talál-e magyarázatot az interjú alanyainak a válaszából, aki alapvetően Bárlászló, de hát ott voltam, te is rendelkezésre álltál, Bál László is rendelkezésre állt, Batandrás is rendelkezésre állt. Ez itt most. Nem egy ilyen bokréta ünnep volt, ahogy szokták mondani, hanem, hanem az ellenkezője nem fölfelé, hanem lefelé szólt a történet, már ami az időkapszulának a, az elhelyezését illeti. Én ebben nem szeretnék elveszni ennek a jelentőségét. Én nem látom olyan nagynak, mint amit egyébként láttam, és sajnálom, hogy nagyobb mértékben nem lehetett körbejárni. Ott egy egészen fantasztikus intézmény, tűnik készülni. Őszintén remélem, hogy amikor elkészül, akkor mind a formáját, mind a belsejét, mind a tartalmát tekintve teljesíteni fogja mindazt, amilyen felfokozott várakozással az emberek beleértve az igazgatóját, Bata András, vannak iránta. Mit lehet elmondani jelen állapotában a zeneházáról? Egy nagyon izgalmas állapotban most a magyar zeneháza, ugye gyakorlatilag egy két állapot, amikor már a belső szerelések zajlanak az épületbe a teradzók elhelyezése, és ezzel párhuzamosan egyébként külső helyszíneken már az állandó kiállításnak, vagy éppen a hangdómnak a konkrét kivitelezési munkálatai zajlanak, hogy valóban 2021 év végére ez az általad is mondott zenei beavató intézmény ez meg tudjon nyitni azon a helyen, ahol, ha jól emlékszünk rá, néhány évben ezelőtt még elzárt terület, volt megtalálható az egykori Hungexpo épületnek a romjai. Az épületről magáról szerintem nagyon sokat beszéltünk, és tényleg szó Fuji világ egy világszínvonalú épülete. Állít is kihívás egyébként minket, mint beruházót. Tényleg kifejezetten sok innovatív ötlettel állt elő az építész, aminek a megvalósítása azért a gyakorlatban ez nem annyira könnyű. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a kollégáim itt Tényleg a magyar mérnöki szakmának és a kivitelezői szakmának a csúcsát mutatják be, mert az épület minden eleméve gyakorlatilag úgy néz ki, ahogy az előzetes látványterveken ezt látni lehetett. Sőt, még azok a részek is úgy néznek ki, amiket egyébként a nagyközönség nem látta, mondjuk az épészeti részek, amik tényleg egészen különlegesek. De magának az épületnek a funkciója, egy ilyen szentimentális pillanatban, amikor az ember egy időkapszulát helyez el egy ilyen épületben, ami valahol mégiscsak azért az örökké valóságnak a, a szimbóluma és szinonimája, és ilyenkor egy pillanatra azért érdemes megállni és végig gondolni, hogy azért önmagában milyen történelmi, időket élünk, hogy ez 2014-15-16 környékén ennek a tervezése, előkészítése nem csak hogy el tudott indulni, hanem egyáltalán a kivitelezésbe bele lehetett vágni. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogyha ma valakinek egy hasonló ötletet támad, akkor az két-három év múlva ténylegesen kivitelezés formájába át tud fordulni. Egyszerűen nagyon sok vektornak kell egy irányba mutatnia ahhoz, hogy ez egyáltalán létrejöhessen. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon magas színvonalú intézménnyel fogunk találkozni. És nem az mondta azt a megrendelő menet közben, hogy túl sok a hangjai, tehát nem hangzott el az, hogy ezt nem -e lehetne-e ennél olcsó vagy egyszerű anyagokkal pótolni. Ez egy drága épület egyébként, és egy, egy kifejezetten bonyolult épület, tehát hogyha a fajlagos költségeit nézzük, akkor mondjuk a néprajzi múzeumhoz veti, viszonyítva vagy akár az Országos Múzeumi Restorálási és Raktározási Központhoz viszonyítva, vagy akár csak a Komáromi Csillagerőtöz viszonyítva, de még az Eiffel műhelyházhoz vagy az Operához viszonyítva is ennek a fajlagos költségei magasabbnak mondhatóak. Tehát az a helyzet, hogy ebbe tényleg nincs kis sem az anyag, sem a kreativitás, hiszen ez az épület akkor tud, ikonikus és jelszerű lenni, akkor tud tényleg olyan lenni, hogyha valakinek egy külföldi ismerőse majd 22-ben, reméljük már egy pandémiás helyzet után Magyarországra látogat, és egy háromnapos hétvégén szeretnénk neki megmutatni Magyarország és Budapest legfontosabb vizeit, akkor érdemes lesz eljönni a Magyar Zeneházába, bemenni is érdemes lesz, de egy pillanatra akár csak megállni előtte, rámutatni és azt mondani, hogy igen, Ilyen dolgok is létrejöttek Magyarországon. Azt nekem, hogy te mennyire vagy tisztában azzal, hogy egyébként ennek a fenntartása milyen költség lesz majd, hiszen az üzemeltetés is x évig a tiétek lesz. Nekem forint filére tisztába kell ezzel nem nem csak a Magyar Zeneháza, hanem a és az egész Városliget tekintetében, hiszen egy egészen innovatív modellel dolgozunk, ugye, mi a tervezéstől az üzemeltetésig mindenért felelünk, tehát ahogy mondtam is többször a műsorban, nekünk nincs lehetőségünk elfutni a szalag után, hogy majd más próbálja megműködtetni és üzemeltetni. Ezért nagyon sok olyan szempontot, amik üzemeltetési szempontok már a beruházásnál beépítettünk a közgazdások kedvéért, mondom, hogy a capex-opex arányt, azt igyekeztünk úgy eltolni, hogy amit capexnél meg lehet teremteni, és az OPEX-nál megspórolni, ott ö, igyekeztünk ezt beépíteni a tervekbe. Ez egyébként látszik is az épületen, gyakorlatilag egy zéroemissziós épület, nagyon alacsony fogyasztással. Tehát alapvetően az a cél, hogy a fenntartása és működtetése, mint facility management, tehát épület oldalról, mint pedig intézményi oldalról, ez egy racionális költség legyen. Azt kérdezem tőled, hogy amikor ez elkészül, akkor, de nem is ez, inkább azt kérdezem tőled, hogy csak itt az időre vagyok tekintettel közben, hogy lehet-e bármit mondani? Ma 2021. március 4-én azon cím alatt, hogy Városlig ezért ingatlan fejlesztés és pandémia, mert ugye általában arról volt szó eddig, hogy maga a a munkálatok nem nehezítik, a munkálatokat nem nehezíti a pandémia, de hogy ez most hogyan van kős tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő hetek még nagyobb erőfeszítés eléállítják az országot belétve a betegedések számát. Tehát nem akarok túl részletezni, tudsz -e erről bármit mondani? Természetesen igen, tehát ami a nagy közönséget jobban érinti az az, az hogy a Városligetnek az üzemeltetése kapcsán várható-e változás? Én azt mondani, hogy így a jogszabályban foglaltakat fogjuk előírni, illetve lehetőség szerint betartatni. A kivitelezések tekintetében nagyon bizakodó vagyok, hogy azok a már meghozott döntések, anyagbeszerzések és egyébként működési modellek és mechanizmusok azok, Lehetővé teszik, hogy a kívánt ütemben tudjon tovább fejlődni az összes beruházás. Ettől függetlenül én azért közel 200 ember munkáltatója vagyok, akik irodai környezetben végzik a munkájukat, és nyilván itt egy komoly és gondolkodtató feladat, hogy hogyan lehet a legnagyobb biztonságban tartani azokat az embereket, akiknek az egészsége nyilván sokkal fontosabb, bármilyen nemű fejlesztésnél vagy beruházásnál. Nagyon sok döntést hozok hozunk napi szinten ezzel kapcsolatban, és tényleg az elsődleges szervező erő, hogy az elkövetkező időszakot, amik az átoltottság szintje meg nem nő, a pandémia vissza nem húzódik, addig a kollégák egészsége, a családtagéknak az egészsége az mindenek előtt legyen, és a lehető legnagyobb biztonságban legyen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Megpróbáltam objektíven szemléltetni valamit, és őszintén remélem, hogy nem voltam félreérthető ezzel, ha tetszik így, ha tetszik úgy uh, vonzattal, ami a beszélgetésünk két részében volt. Remélem, senki se már nem volt félreérthető, és Szalai Anna se gondolhatja azt, hogy valamiféle pikírtség vezetett volna um, én örülnék a legjobban annak, hogyha egyébként ezeket a látszat vagy valódi ellentmondásokat és gondokat permanensen lehetne tisztázni orgánumok és a várostiget érték között, hiszen egyrészt én nem vagyok egy szóvivő, én nem vagyok egy messenger, én nem vagyok egy búher és bölcs rabbi, nekem nem dolgom mások helyet szembesíteni téged dolgokkal, és nem dolgom megítélni bizonyos orgánumoknak a szerkesztési politikáját, sem a népszava, sem bármilyen más orgánum esetében azért volt, talán jó, mert hogy egyébként ezáltal valamilyen mértékben lehetett demonstrálni a Városliget ingatlan fejlesztése iránti hát akármit. Köszönöm a leginkább, hogy te személyesen is többször kint vagy a ligetbe és megnézed, és azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb az elkövetkező időszakban. Azt javaslom minden hallgatónak, nézőnek, hogy a a saját szemével győződjön meg. Ez azért a jelenlegi média viszonyok között... Én azt tudom nem mondani, hogy nem azért gozdak vagyok, meg. én mindig, miután nem akarok uh, időt húzni, én mindig a Városliget, tehát abban a mély garázsban szoktam helyet találni, de én még egyszer mondom, nem azért, mert tele vagyok pénzzel, hanem azért, mert az ember általában 5 percen érkezik idő előtt, és ugye a környéken uh, nehéz helyet találni. Az hogy egyébként a Városliget zérti, milyen mértékben ajánlott fel város és más kerületek számára parkolóhelyeket, hogy ezt este egyébként milyen mértékben veszik igénybe, milyen mértékben nem. Hogy alakul majd a helyzet azt követően, hogy vége lesz a pandémiának, vagy nem lesz vége, de lesznek enyhítési szabályok, és ennek következtében a parkolással kapcsolatos jogszabályok megváltoznak, és ez hogy fogja érinteni majd a mégarást? Ezek olyan kérdések, amelyekben előre nem akarok olyan mondatokat mondani, amelyeket lehet, hogy indulat szülne, aztán utólag revidéálni kell a nézeteimet. Ezt meglátjuk, én csak arra szeretném volna felhívni a figyelmet, hogy a pro megjelenő kontra és kontr -cikkek jelentős része legyen az online vagy offline médium, Ferzői, azok úgy írják a cikkeiket, hogy nagyon sokszor tisztelet a kivételnek, és nem tudom, hogy Szalai esetében ez hogyan volt hogy nem látogatnak ki időről időre a ligetben, nem látják az átalakuló városligetet, és nincs meg az a személyes élményük, ami neked adott helyzetbe az általunk elég sűrűn szervezett különböző sajtóeseményeknél, vagy bejárásoknál, vagy tőlünk teljesen függetlenül megvan. És az csak úgy lehet kikerülni, hogy ha az emberek, akiknek ezek a tájékoztatások egyébként szólnak, ők néha kijönnek, és a saját szemükkel győződnek meg arról, hogy amit olvasnak, az a valóság, vagy attól valahogy teljesen eltér. Köszönöm a rendelkezésre állást, átadom a stafétabótót Füri és Balázsnak. Én köszönöm. Szia. Füri és vagyok. Én pedig Fiala János vagyok. Ör, egyebek közt a vitraitól, és annak idén, amikor én tanultam a szakmát, mert az ezen van mit tanulni, akkor megtanultam, hogy kérdezni kell. Tehát lehet jól kérdezni, rosszul kérdezni, de egy biztos kérdezni kell, mert az ember nem kérdez, akkor nem tudnék semmit sem, mert hogy vannak olyan riportalanyok, akik önként elmesélnek egy csomó dolgot, és vannak olyanok, akik nem. Ez akkor jutott az eszembe, amikor kiderült, hogy csütörtökön, amikor mi beszéltünk, hogy ez egyébként neked dolgoda, de vagy sem, általában úgy szoktak járni az emberek, mint te. Nem mesélted el, hogy aznap egy ilyen egyeztetés lesz. Én csak délután szembesültem azzal, hogy milyen fontos esemény volt a te, illetőleg a főváros életében. Igen, tehát most akkor arra gondolsz, hogy azt történt valóban múlt hét csütörtöten, ugye reggel beszéltünk telefonon, és utána a nap egyik valóban kiemelt programja volt, hogy összehívtuk Gulyás miniszter úrral a fővárosi polgármestereket, Karácsony Gergely főpolgármestert, és valamennyi kerületnek a polgármesterét, teljesen függetlenül attól, hogy milyen eh, eh, parlamenti társadalmi, jó, az a helyzet, hogy egy és ugyanazon dolgot annyira másféleképpen látni, mint... ha ho, itt vagy még? Elnézést. El, elbeszéltünk egymás mellett, meg közben a hangodat is alig lehetett hallani. A magyar nemzet 20 óra 47 perckor írja, úgyhogy nekem... Melyik karácsony... napot? Hát aznap, aznap. Nem, hát aznap. Karácsony-Gergely megelőzte több mint egy órával, úgyhogy Karácsony-Gergelyt kell először idéznem. Ma sem kaptunk más választ a kérdéseinkre, mint hogy megvizsgáljuk, majd visszatérünk, majd külön tárgyalunk, majd meglátjuk. Ezt úgy hívják semmi. Semmi ahhoz képes, hogy az önkormányzatoknak egyszerre kell biztosítaniuk a közszolgáltatásokat, fejleszteniük a településeiket, és közben védekezni a járvány és a gazdasági válság ellen. Sok mindent mond még, de röviden így. Ezt tehát 19 óra 34 perckor. Ehhez képest 20 óra 47-kor Magyar Nemzet Balázs a csütörtöki tárgyalás jó hangulatú egyeztetésként értékelte, amely első állomása volt a tervek szerint március végéig lezáró egyeztetés sorozatnak. Mint hogyha nem ugyanott lettetek volna. Hát, igen. Van ebben valami, amit mondasz. Én megmondom, hát, én értem, hogy e... figyelj, én nem voltam fejl... ott. Most ne haragudj, kinek higgyek? De én én egy olyan kérdésben, ahol én vagyok az egyik fél, biztosan fogom megmondani, hogy te kinek így ember vagy, majd eldöntött. E, e, a, a megértem, valamennyire megértem természetesen, hogy egy pártpolitikusnak, pártelnöknek, aki ráadásul arra... Óvattal, tészi, hogy Balázs óvattal, rövidesen te is képviselő jelölt leszel, és ugyanezeket a mondatukat fogja majd rád mondani egy másik... Kért számom, de, de de igen, de azt kért hogy igaznak azt mondok, nem kérem. Oké, okay, rendben van. Sopkában vagyok, van egy házi verseny az ellenzéki oldalon, a miniszterelnök jelöltetnek készül a főpolgármester, bent egészen más mondtak, tehát bent azt mondták, és ez egy teljesen reális mondás is volt, hiszen egy, pontosan tudta minden szereplő, hogy egy egyeztetés sorozat legelső alkalmán vagyunk ott, ahol 24 polgármester ott a főpolgármester és a polgármester is teljesen más a, a helyzet, mondjuk Angyalföldön, mint Mártásföldön, tehát, hogy természetesen az egyes önkormányzatokkal kerületenként és a fővárosnál tehát 24 külön eh, megegyezést, egyeztetést kell tartanunk. Ott még bent azt mondták el, eh, a kormányt legérmesetlen kifizáló az én már biztos, hogy a küszöböt átlépő bétások is, akik ugye oltás ellenes kampányt folytatnak, hogy milyen jó, hogy, hogy létrejött egy ilyen egyeztetés, és hogy üdvözlik azt, eh, hogy kezdetét veszi. Ez a párbeszéd a, ugye ennek az apropója az az, hogy az iparűzési adó már a kis vállalkozások... Erre még visszatérünk, a ez a még máshol felé, ...a nem a tehát csökken az adó, csökken az elvonás, és hogy ez az önkormányzatoknál, ha okoz belépel kiesést, akkor vajon azt -e, közösen tudjuk-e kompenzálni. Tehát belül azt mondták, hogy milyen jó, hogy így kezdtük, nem lesz őket, természetesen megértik, hogy utána egyenként. ilyennek, és egy az ügyes kommunikációs kompottal fölmutatják azt a minden közigazgatási tárgyaláson szendert dolgot, hogy egy kis jegyzet fizet meg egy tól ott van a résztvevők előtt, ezt elhoznak. Segíts és nekem, ugye én voltam tól, az, az, az, az első, és talán az egyedüli, aki ezt felvetettem. A Magyar Nemzetben megjelent cikk azt mondja, március 18-án megtartják a Fővárosi Közfejlesztések tanácsának következő ülését. Publikus lesz, közvetíti tévé, közvetíti internet, vagy sem? Hát ugye eddig sohasem sem de az kétségtelen megmondom, hogy szintén pont ezután után, az epizód után fordult meg bennem, ugye te már ezt többször Veszettem. Hát nézd, ha, ha valaki egyomképp... ott van, vagy valaki látja, akkor el tudja dönteni két ilyen írás után, hogy melyiknek hisz. Az hát nem normális van. dolog, hogyha az embernek a valóságot ilyen részletekből kell összeraknia, legyen ez a fűrjes karácsony, vagy bármi egyéb. Miért? Biztos, hogy fogunk beszélni arról, hogy milyen... De e gondoság... nem, fejezted, nem fejezted be a mondatot. Igen, én Ami... a pártja hí híve vagyok annak, hogy legalább az ilyen különösen éles napirámi pontok, mint a Költségvetési gazdasági helyzet, koronavírus következményei azzal, amit tud kezdeni önkormányzott kormány. Iratra az is egy fontos napirendi pont, de szerintem egy másik ilyen, hát, hogy mondjam, sláger témánakban úgy látom, hogy a valóságérzékelésünk és értelmezésünk némileg eltér. Az elmúlt 7 éves az Európai Uniós költségvetési ciklusban körülbelül 3000 milliárd forintot jutott budapesti fejlesztésekre, és ennél is több fog a következőben. Ugye itt, itt is érnek minket vádak. De mi lesz a nyilvánosság? hogy az Európai Unió 27 tagállamából mindenhol a nemzeti kormányok, mert ez az EU-s szamály eh, el az EU-s pénzeket. Tömérdek érdekpénz fog Budapestre jutni, nem én az vádak, hogy Budapest itt hátra lesz éves, sőt, kivételezett helyzetben lesz. Erről is az egyeztetést a közfejlesztések tanácsában a kérdéséteket fogjuk lefogytati nekünk, érdekünk, hogy ott lehessen a sajtó, és mondjuk ezt a kettős beszédet. Ezt Jó, a ez mérségetet fog volt. Hát nézd, tettőn áll a vásár, e, e, a, a főváros benne Jó, van. Mercius 17-ének van durván tíz nap, annál is több. 18. Igen. igen. 18 elnézést van két hét az alatt lehet tisztázni. Hogy... A bőven a tisztázni. Igen, hát a karácsony, Jó, nem mondok mondatokat, ezt neki kell eldönteni. A Facebook bejelzésében van egy fontos dolog, aminek én egyébként külön utána néztem már, mint Karácsony Gergelynek ugye ez a bizonyos február 25-i beírás, ez egyébek közt azt is mondja, hogy pedig az alkotmánybíróság minapi döntése mindenki számára az új helyzetet teremt. Az alkotmánybíróság ugyanis kibont, hogy a kormányzati támogatások elvonása nem lehetetlenítheti el az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatásokat, már pedig most ellehetetlenítik. Én naív, kerestem egy ezzel kapcsolatos alkotmánybírósági döntés, de tényleg naív vagyok, hiszen ilyen alkotmánybírósági döntés nem születhetett volna, ha egyébként. Ként nincs az AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról. Ez ugye nem más, mint a római 4 per ja. per 2020. Hát mint általában a veszélyhelyzet ja. összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló dörödöm-dörödöm rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló XY kormányrendelet ellenik alkotmányjogi panaszról különleges gazdasági övezet kijelölése. És ez tényleg nagyon fontos. Talán érdemes lett volna Karácsony Gergelynek, vagy aki egyébként írja ezeket a Facebook bejegyzéseket, hiszen nem mindig maguk a szereplők teszik ezt, és ez nem egy rossz mai megjegyzés volt, ebben nincs kivetni való, ha erre is utal, hogy még akkor is érdemes elolvasni az Alkotmánybíróság döntését, hogy egyébként az valamit elutasít, mert közben tesz olyan megállapítások, amelynek jelentősége Ezt idézem a számodra. Az alkotmánybíróság Elutasította a Gödváros önkormányzatának a különleges gazdasági vezetre vonatkozó szabályozás alaptörvény ellenességének megállapítására, valamint megsemmisítésére irányul alkotmányjogi jogi panaszát. Ugyanakkor. Alkotmányos követelményként előírta, hogy az országgyűlésnek a helyi önkormányzatok számára az önkormányzatok által ellátott kötelező feladat és hatáskörök ellátásához azokkal arányban álló költségvetés, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítani. Ezeket a támogatásokat az országgyűlés veszélyhelyzet idején a kormány közérdekből csökkentheti, azonban nem lehetetlenítheti el a helyi önkormányzatok működését, nem üresítheti ki, alkotmányosan védett feladatköreiket. És ez ugye azért bír jelentőséggel, mert itt már csak az a kérdés, hogy mennyiben értelmezés kérdése az, hogy egyébként az önkormányzatok ellehetetlenülnek-e vagy sem, hiszen egyes önkormányzatok azt mondják, hogy ők ellehetetlenülnek, miközben a kormány azt mondja, hogy nem. Ez természetesen objektív, de az, hogy ezzel kapcsolatban született egy alkotmánybírósági határozat, azt most már el lehet mondani február 19-e után. Így van, és az Alkotmánybíróság nagyon helyesen az egyébként is fönnálló törvényes rendet hangsúlyozta ki, tehát való igaz, az országgyűlés törvényekben előírt kötelező feladatokat az önkormányzatok számára, természetesen minden előírt kötelezően előírt feladat mellé a forrásokat biztosítani kell, ezért van az például, hogy ebben az éppen a budapesti önkormányzatok, a, a, az állami költségvetésből 116 milliárd forintot kapnak e, működési támogatásként, ez e, egy magasabb, mint a tavalyi 85 milliárd forintos összeg. Ezért van az, hogy a főváros részeként a fővárosi önkormányzat kap 12 milliárd forintot a közösségi közlekedés működtetésére egyetlen egy más. Párosul a nem Jó, a én nem tudom azt, hogy egy sor olyan dolog van, párhuzamosan kéne hallani a feleket, így aztán e, ezek a számok, az egyik elmond egyes, ilyen számokat, ugye ilyen beszélgetés már volt az ATV-ben, az ember csak kapkodta a fejét, és nem tudta eldönteni, hogy most akkor neki melyik, tehát hogy, hogy most azokból a beszélgetésekből se derült ki, pedig ott mind a két fél ott volt. Uh, Úgyhogy azt tudom neked mondani, hogy ohajtó-e kommentálni azt, hogy kiderült mennyi helyi iparüzési adóbevételtől esik el a főváros mintán a vállalkozásoknak elég csak az adó felét fizetni ezt ballad Györgyi foglalt össze a HVG-ben. Budapesten 73.970 vállalkozás kérte a nav keresztül, hogy mentesről a helyi iparüzdési adó felének megfizetése alól ezt a hvg.hu-val kis Amrus főpolgármester helyettes tudatta. Ez 31,46 milliárd forintot jelent. Ez a pénz ketté oszlik, 54 marad a fővárosnál, 46 százalék pedig a kerületekhez kerül. Budapest 17 milliárd forintól esik el, a kerületek pedig tizen. 4 milliárdtól, ezen kívül van... A 23 van... kerület 14 milliárdtól. Igen, igen. Tehát kevesebb, mint körülbelül fél milliárd forint durván egy megkerült. Körülbelül igen, ez... ez igen, ez, ez, ez. 14 milliárd, 17 milliárd, ugye ezt az összeget mondtad a fővároshoz, ezt, ezt, közben ezt. Közel, közel 400 milliárd forint a fővárosi önkormányzat éves költségvetése, tehát 5% sincs az az összeg, amitől elesik el el a főváros, és egyébként pedig ennek a, azért örök, hogy ezek a számok kialaktak, mert most már csak azt kéne, hogy visszakeressük azokat a nyilatkozatokat, hogy mivel riogatták az embereket. Kicsit az a felismernőket, ennél sokkal nagyobb összeget jeleztek, tehát ezt ebben nem. Tudom. Mindenki sokkal több pénzt mondott, itt a fal falra festették az ömböket, Kiderül, hogy nincs is, akkor a baj, de a legfontosabb, is a helyedek, én nincs, aztán meghallgatom, de nincs vége a matematikának, nem az enyém, hanem ami itt le van írva, és ez fontos. A fővárosban ezen kívül van 70 ezer olyan katás vállalkozó, akiknek nem kellett kérvényben nyújtani, itt 1,75 milliárd kieséssel számol a főváros. Pontos az számokat azonban csak május 31-e után adott beszámolókban lehet majd látni, és akkor... Jössz te. figyelek. Igen, köszönöm szépen. A legfontosabb az, hogy nincs elvonás. Tehát az elvonás az az adó. Te a véletből fizett személyövedelemadót, nem tudom, van egy téged, fizett a társasági adót, katázol, vagy bármi más. Nem katázol. A, a, a, a, az elvonás az az adó. Amikor az adót csökkentjük, akkor kevesebb lesz az elvonás és nem a minisztériumok, a kormányzat, meg az önkormányzatok a fontosak, hanem a munkavállalók, a családok, meg az emberek. És én el fogom mondani százszor is, ha kell, de a koronavírus egy teljesen a helyzet volt az egész számára, és így Magyarország számára éppen egyébként egész jó pályán voltunk. Évek óta az Európai Uniós átlagot meghaladó reál, bélnövekedés, meg oldalba kapott minket ez a válság, azon dolgozunk már, mint a kormány, hogy mindenki talpon maradhasson, és ilyenkor csak közös teherviseléssel lehet a bajgót jutni. Nem tudjuk a csekket a koronavírusnak benyújtani. Az a fontos, hogy a vállalkozások, a munkahelyek megmaradjanak a munkavállalók és a családok túl jussanak ezen a nehézségen, és persze, hogy most kevesebb itt államnak, kevesebb jut önkormányzatnak nem sírni hanem megoldásokat találni. Én ezt értem, de azt tapasztalhatod, hogy... Mi nem, bocsás, egy mondat még, mi nem az adóknak a kiróid, meg a beszedőit akarjuk támogatni, hanem azokat, akik a munkájukkal az adókat megtermelik. Ugye én mindig megismerem a nagy egészet, és aztán hogy az ördög a részletekben rejtőzik, ezen részletek felől, hogy ki milyen mértékben akar engem tájékoztatni, meg tudom érteni, hogyha nem akar mindenbe beavatni részén, semmi közöm nincs hozzá részén, nem értek hozzá, lehetnek egyéb szempontok is. Ugye itt létrejött ö, jogi szabályozás útján egy kettőség a 25 ezer főnél nagyobb, és a 25 ezer főnél kisebb települések kapcsán hogy ez egyébként indokolt volt-e vagy sem, én ezt most obligon kívülre helyezem, mert akkor elveszünk a részletekben, és én nem szeretnék ilyen részletekben elveszni. Az nagyon fontos számomra, hogy értsem, hogy amikor ilyen tárgyalás van, akkor miről tárgyalnak és hogyan? E tekintetben Egészen fantasztikus helyzetbe kerültem, hiszen eddig semmilyen lehetőségem nem volt arra, hogy én ezt megtudjam, mert lassan elvesztem az összes önkormányzattal való kapcsolatomat, amit majd egyszer elmesélek neked, de e, most ezzel nem akarom húzni az időt. Uh, így, így alakul, és uh, így aztán megismerkedem a te uh, véleményeddel és hozzáállásoddal, de sajnos a másik oldallal uh, egyre kevésbé tudok részletekről beszélni. pedig ugye tegnap uh, az történt, hogy a 25 ezer főnél népese vidéki településekkel folytatott egyeztetésekért felelős miniszteri biztonsára nevezték ki tegnaptól baladja egy Fideszes országgyűlési képviselőt, szóló korábbi alpolgármester, a fővárosról és a budapesti kerületek vezetőivel Füriyes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésére felelős államtitkár fog egyeztetni. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a következő hetekre tervezett tárgyalásokon a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium képviselői is részt vesznek. Az egyeztetések célja, hogy az önkormányzatok igényeit figyelembe véve olyan megoldást találjanak. Ugye itt több minden van, nem akarom túlbeszélni a helyzetet. Téged nem neveztek ki miniszteri biztossá, te egy újabb hatáskörrel bűvültél, és innentől kezdve aztán tényleg kérdezhetem, hogy hogy fog ez alakulni. Mi a te menetrended, mi a te napi rended? én nem mondom, hogy szívesen elmegyek, mert ugye megint csak meg kell kérdezni az összes többi felet, hogy oda elmehet-e bárki, de most már egy abszolút kompetens emberrel beszélgetek. nem mint, hogy eddig nem lettél volna az, de most ki is vagy nevezve, ez mi? Köszönöm szépen, én a rendes munkámára tekintek eljárt, el, kapcsolatot tudtam, tudtam a polgármesterekkel de milyen pluszt jelent ez? Informályt. Hát azt jelenti, hogy most erről a kérdéssel ugye valóban itt az történt, hogy csökkentettük az adót csökkentettük a kisvállalkozások adóját. Az állam magán kezdte évek óta folyamatosan, csak olyan adókat csökkentettük, ami az állami bevételét vitte lejjebb. És itt a válság miatt azt gondoltuk, hogy a kisvállalkozásokat, akik egyébként a legnagyobb munkaadók összösségében a legtöbb munkavállalók alkalmazák, érdemes megsegíteni, hogy a gazdasági nézségükön túljussanak azzal, hogy egy évig az iparűzési, dönthetnek úgy, mert nem automatikus, csak ha kérik, hogy minden egyes vállalkozás, hogy az iparűzési adókjuknak a felét kell befizetni, ez viszont valóban bevételkiesést jelent az önkormányzatoknál, mondom, óriási bevételkiesése van az állami, kormányzati költségvetésnek is. És a törvény azt mondta, amikor ezt az adócsökkentést a munkahelyek védelme érdekében a választózás az ország és elhatározta, pontosan úgy, hogy te idézted, hogy 25 ezer fő alatt a kicsi, általában a szegényebb kormányzatoknál automatikusabb a kompenzáció, a nagyobb városoknál, településeknél pedig nézzük meg okay, egy most az origóhoz, És Mi? erről fogunk tárgyalni, arról fogunk beszélgetni, én meg kell hallgatnunk mindenkit, oda kell figyelnünk mindenkire. Milyen napi rendet eh, jelent ez a te életedben? Hát az azt jelenti, hogy a jövő héttől hetente, eh, talán naponta eh, de, de, több órát eh, fog az eh, elfoglalni, amit én örömmel csinálok, szívesen el is ballagok az égyes városházákra, Budapesten, Budapest különböző kerületeiben, és felkeresem a, az ott eh, megválasztott polgármestereket, és azt eh, Uh, arról fogunk beszélni, egyenlőfelek párbeszédeként, partnerként, hogy milyen gazdasági költségek, okay. Milyen felhatalmazással bírsz? A hát, tárgyalási felhatalmazással nincsen, uh, mert törvénytelen is lenne, nincs egy óriási bruttonyom, pedig nem érdek pénzzel, senkinek nincs most nem érdek pénzzel. Ezekre a tárgyalásokra minden egyes alkalommal elmegy a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium képviselője is? Én fogom kérni, mert nem vagyok egy omnipotens, meg omnikompetens ember, Azt mondom, hogy aki minden elvért, az sem Oké, ott lesztek tehát hárman, és lesz, pillanatra, pillanatra, ott lesztek ti hárman, és valószínűleg az önkormányzatok részéről is lesznek ott. Annak lesz majd egy rezüméje. Az egyik fog reménykedni abban, hogy megkapja, a másik pedig tudja, hogy mi az igény. Ahogy te mondtad, elbaktatni. Te azzal amit majd X kerület fog mondani, de legyen X, mert az a tizedik, amit Y kerület mond, avval te hova mész? Tehát ott lesznek majd Öztek hárman... Egy, igen, egyeztetünk mindenkivel összegezni fogom a javaslatokat, és ezt a formányát valára teszem. Valószínűleg hozzáfüggöm a saját javaslatomat, hogy ezek voltak az igények, én ezekből azt gondolom, hogy ezeket érdemes mindenképpen figyelembe venni, teljesíteni, sőt, valószínűleg Szoktak lenni, különálló egyceteim, hogy a baj az ez, kértek ilyen segítséget de lehet ez a Ez a három hónap segíteni? mire elég, és miről szól? Hogy ezt a három hónap alatt ezt te tegye meg arról, az összes arról... kerülettel, val... az összes kerület plusz a főváros, ugye ez két különböző dolog. És ez, tudom ez tudom azt én jelenti, hogy három hónapon belül kell a kormány asztalára tenni, vagy ezennél többet jelent is, ez a három hónap, ezügyben lehet rövidebb is, és ki tudja, hogy a három hónapot nem hoztak. Én hamarabb a kormány a tenni, és örülnék, annak három hónapon belül meg is tudnánk hozni azokat a döntéseket, eh, ahol igényelt segítség nyújtás van, hogy azt eh, teljesedésbe is menjen. Mondok példákat, hogy most fogunk tárgyalni az, az ingyenes parkolásról. igen. igen. még, meddig indokolt, mekkora belépelki kiesést jelent ez az önkormányzatoknak, mekkora szerepel van a távolságtartásban, a járványügyi védekezésben, meddig érdemes fenntartani, mm. vagy esetleg érdemes á Fogunk arról beszélni, hogy óvodák, bölcsődék finanszírozás. Ugye az önkormányzati feladat az, az óvodák nagyjából rendben van. De a bölcsődéknél egy létszám arányos finanszírozás van. Mit jelent az, hogy a napi tényleges létszámhoz hány gyerek van ott a bölcsőben, ehhez igazodik az, hogy mennyi pénzt utal az állam. Ez tökéletesen működik normális esetben. Akkor, amikor járvány van, meg amikor az állam maga rendel olyan szabályokat, hogy bezárt bölcsödéket esetleg, vagy az önkormányzatok bezárásra kényszerültek, mert ugye volt, amikor az önkormányzatokban volt erre felhatalmazású, akkor természetesen létszámarányosan nagyon kicsi pénz jut a bölcsödék fenntartására az állami bűzéből, miközben a bölcsisméni gondozók bérét, óvonők bérét ugyanúgy ki kell fizetni, miközben a villany akkor is ég a teremben, ha ott három gyerek, van nem csak akkor, ha 20. Tehát érdemes átgondolnunk, hogy a bölcső finanszírozását az orvás munkájára alakítsuk át, és ez a létszám arányos normatíva ez nem hozzon gondot elnézést egy ilyen részletekben. Mondok egy másik példát. Az önkormányzatok költségvetésében minden évben vannak pályázati örrészek, pályáznak hazai, állami forrásokra, meg pályáznak az Európai Uniós forrásokra. Ide be kell rakni önrészt. 10-20%-ban az önkormányzat saját pénzét. Természetesen most megszorultak ebben a kérdésben is, és van, ahol a pályázati önrészt nem tudják biztosítani, és sokkal nagyobb e, e, uniós vagy hazai forrásoktól esnének el. Érdemes a kormánynak végig gondolnia, hogy segítsünk az önkormányzatoknak ezeknek a pályázati önrészeknek, önkormányzati pályázati önrészeknek a kipótlásában. Mondok egy utolsó példát, a a hagyom elnézést, hogy jelentősen megemeltük a kormányzat, illetve az országgyűlés döntött, jelentősen megemeltük az orvosok fizetését. Igen, ám de önkormányzati feladat a sürgősségi hábi orvosi ellátás fenntartása, a magasabb orvos fizetések magasabb önkormányzati kiadást jelentenek, ezt meg, megint meg tudjuk vizsgálni, hogy az elszükséges forrás többetet tudjuk e biztosítani, és nagyon szeretnénk fejlesztésekről beszélni, mert azt gondoljuk, hogy az önkormányzati állami fejlesztések segítenek talpon maradni a vállalkozásokat és megtartani a munkahelyeket, ezért nagyon nyitott leszek arra, hogy melyik önkormányzatnál milyen fejlesztési fejlesztésben, beruházásban tudna partner segítő lenni az állam. De ez De egyszerűen nem túl sok funkció tekintettel, hogy a kormány oldalán, illetve a kormány oldaláról még a, a közfejlesztések tanácsa is ott van, tehát nem fog elveszni a sok bába közt itt a gyerek? Nem, nem, hiszem a fővárossal a, a, a, az egyeztetés, és a, a fővárosi közfejlesztések tanácsa. És a 23 kerülettel ilyen két oldalú megbeszéléseket folytatunk, összeegyezünk, mert lehet, mert az is előfordulhat most hasamra, hogy remélem, senki nem tódik meg. Mondjuk Tóth József tényleg az egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi kudotesti polgármester. Egy kitűnő szakembernek tartom a szocialista polgármester, hogy lesz olyan ötlet, amit a 13. kerület viszonylatában betölt, de de lett bennünket, és hasznos lett, mind a 23 a háromnak, ezért, néhány más kezetnek, azért átemeljük, de végig folytatjuk ezeket az egyeztetéseket, ez munkás lesz, de hát a kilónak át a szoktak mondani, e, úgyhogy én igyekszem ezeket néhány hét alatt lepörgetni, a javaslatokat összegezni, kormánya azt asztalára oda tenni, és a, hogy megszülessenek a döntések. Nagyon szép. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő folytatjuk. Köszönöm, itt leszek. Minden jót. Viszont. 061-911-168 A kiport legfontosabb mondata az volt, amikor rákérdeztél erre a március 18. közfejlőtési tanácsülés, hogy az sajtó nyilvános lett-e. Én szépen kérlek, hogy jövő csütörtökön is kérdezi, nem? Ez valami fontos várni, hogy ez így henne. Jó, meg fogom kérdezni. Köszönöm szépen! 061-911-168 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis, minden nap meglepetés, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 3 hét után, de még hét előtt találkozunk. A szabálytemben dörök, kisdélkiser.fialajanos a nevem, kukacjimil.com. Most még néhány percig 061, 911, 168. Figyelek, ha van mire. 111 168 először. 0 168, másodszor. 0 hat senki többet. Sont